Зальцбург, 1997 Першого разу Зальцбург видався мені не таким дивним. Це було місто, в якому надвечірні цитати з поезії Георга Тракля промовляють до перехожих безпосередньо зі стін. Їх вибито в камені та бронзі ніби навіки вмонтовано в намацальну речовину існування. У нас такі предмети бюрократично називають малими архітектурними формами – Меморіальні дошки, барельєфи, пам'ятні стели, тощо. Ви ходите за Альцбургом, час від часу опиняючись у незрозуміло герметичному тракливому полі. Ви читаєте його, дослівно, за бронзові строфи, Але часу на дешифрування у вас майже немає. Тому ви змушені йти далі, скорившись особливому чарові недомовленості. Можливо, це найкращий спосіб поводження з траклим – іти далі, нічого не збагнувши. Потім був другий раз, лише кілька місяців пізніше. Того лютневого надвечір'я щось неймовірне діялося з погодою. Тепла ртуть підстрибнула майже до двадцяти. При західне сонце не збавляло активності. Засніжені хребти і вершини навколишніх Альп усе ще сліпили нам погляди. Ми, з пад не зважилися піднятися на замок, лишивши його на потім, на завтра, обійшовши його білостінне громаддя кружними стежками, що ними оплетена вся гора Мюнгсперг, себто по-нашому Чернеча. У ранньому середньовіччі в її пісковикових печерах, ближче до джерел з водою, почали селитися перші анахорети – Ясна річ, прибульці з Ірландії, мандрівні місіонери, без яких європейський захід, цілком можливо, так ніколи й не затягнуло б у християнство. Однак про це іншого разу, а може й ніколи, звернемо лише увагу на ще одну відповідність ідеться про свою рідну Печерську лавру. Далі буде про Арфу про те, як у цьому призахідному сонці ми почули її знизу. Але спершу ми зійшли до підніжжя Чернечої, для нас, принаймні, хай побуде цього разу Чернечою, і перетнули заповідно замшілий цвинтар при Святому Петрі. Де-не-де на могилах у сонному безвітрі палахкотіли свічки. Тут таки в чергове з'явився тракль. Отже... Свічки було покликано до дійсності саме ним. Про свічки, про тихе палахкотіння смутку говорилося в його вірші, викарбуваному на плиті. Хоч слова «свічка» у ньому начебто й немає, є лише бліді квіти смерті. Через два місяці помре мій батько. Але не зараз, не зараз. Арфу і голос ми почули ще коло цвинтарної стіни. Вуличка збігала вниз до старого міста і монастиря францисканців. Перехожі майже не траплялися. В лютому сюди прибивається найменше туристів. У лютому навіть Моцарт відпочиває, навіть Парацельс, і ніхто їх не відвідує. А може і не тому не було перехожих, що лютий. Просто так треба було тоді, щоб і пустка, і все. Ми щось подумали в голос про якісну фонограму, про запис, про Андреаса Воленвайдера. Але то був не запис. Він сидів під муром, з арфою, в капелюсі типу полювання на відьом, бородатий, тридцятирічний, вічний, вічний фаун. Він мав високі, руді від пилу тридцяти трьох перевалів чоботи, тому ніхто не міг бачити його копит. Але дехто міг бачити його погляди, раптово кидані з-під капелюха. Від таких поглядів свого часу займалася солома на стріхах. Вуличний музикант? Уся Європа нині переповнена вуличними музикантами. У цій книжці вони вже з'являлися. З'являтимуться ще. Без них не обійтися. Вони володіють містами. Це своєрідна змова, керована з якихось підземних центрів. Деякі перехожі, отут з'явилися перехожі, і справді ж бурляли йому мідяка, що загалом ніяк не впливало ні на гру, ні на погляди. Він однаково так само робив своє. Хто він був? Чи я втілення носив поверх себе? «Мандрівний друїд», «Мандрований дяк», «Мінезінгер Вальтер фон дер Фогельвайде», «Майстер Вольфрам фон Ешенбах», «Аптекар Георг Тракль», схильний до експериментів над словами і наркотиками, «Річі Блекмур, ідол наших 70-х», «Станіслав Перфецький у пасці між Україною та втечею, я мимоволі згадав про гуцулів, які стверджують ніби всі музичні інструменти від сатани. Лише трембіта від Бога, але вона в рахунок не йде. Вона не інструмент, а засіб. Усі інші від сатани, і першою була скрипка. Про арфу вони не кажуть нічого, але все слід розуміти так, як воно є. Якби гуцули заграли на арфах, пекло. Розверзлося б ще тієї ж миті. Відтак я згадав про пекло музикантів Єроніма Боша, про голозадих чоловіків, розіп'ятих між струнами велетенських арф. Крім того, я згадав про одну арфістку, що вміла досконало зіграти мавпу, а тоді про ще одну арфістку – ар-хвістку, про той раптовий менаж Атуа у цілковитій темряві, коли я відразу навіть не збагнув, що відбувається і чому саме я. Свята Інквізиція була б доречною. Ми рушили далі, мабуть, не витримавши тих його поглядів. Ми вдавали, ніби наслухалися і хочемо собі йти, готові до нових розваг, атракціонів інших вуличних музикантів. Що було потім, я навряд чи колись напишу.